Comareiros e comareiras, estamos unha semana máis aquí eh, Pois para aprender cousas novas e pasalo ben, todo a vez Estamos coas nosas queridísimas compañeiras Olaya, ao volante Hola, que tal? Emma Calvo, de Taguada E Raquel Farroco, perdón, Facorro Non podo dicir o que eu dicir, porque é unha radio e, educativa É un servidor, eh, pois a laímos. Boas a todas eh, Estamos de volta coa xenda semanal aínda que esta semana estou un pouco desorientada Pois das vacacións eh, pois Temporalmente, basicamente estou... Está quedando fatal Está ben, claro, vente. Ai, porque non me ciño guión. Xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, razón. Estou esperando a que me volva a enerxía habitual. Igualmente xa me informei de todo o que está pasando no IES, así que vou voulo contar agora mesmo, niño. Eh, nos recreos activos seguimos co campeonato de frontenis. Se participades nel, ou vos gusta ver eh, como xa con os vosos compañeros, achegadevos ata o xinaxio durante os recreos. Por outro lado, comezamos coas viaxes de longa e... Eh, Instancia, eso está fatal. Longa permanencia, longa. Estancia, suponho que eu quis dir. Moe instancia, é a, eh, a que faz? A mí xa me <risa> raro cando... Moi puixo que escribilo. É eh, o que pasa Pero... cando recreo... os deberes Uf. nos recrebas. Horror, a eh, Vale, os viaseis de longa... <risa> Estancia esta semana O alumnado de 1 e segundo º de bacharelato Xa andan por terras polacas Visitando a cidade de Krakowia e Auschwitz Entre outros lugares As últimas noticias que nos chegan desde lá Informan que xa andan comendo xeados Da calor que fai Calor en polonia Sí, 27 graus, creo. Mima. Muchísimo, sí. sí. O diría? sí. E aquí ven, preparadevos que ven esta semana. Sí, por... Pero ven en marcha. Vale. Xamos allí cambio climático, unha máis, rapazas. Un Pou que alegría as paus. As témporas, as témporas. <risas> ben, este martes saen os de segundo de eso de relixión con dirección Lugo para visitar diferentes monumentos da cidade. E o mércores viaxan ata Madrid, os de terceiro de eso tamén con relixión para facer unha visita religioso-cultural na capital. E botarán ali ata o sábado. <risas> Eh, e ben, tamén facer publicidade Da viaxe do Departamento de Inglés Porque hai que aproveitar estas ocasións Que marchamos dentro de menos de dúas semanas Para empaparnos de chuvia, espero que non eh, De fish and chips Que Espe nervios Olaya, ti virás con nós Si, sí, por suposto Saberemoslo moi pronto Sorpresa eh, eh, Despois, antes de que se me esquecía eh, Tamén cousas do Departamento de Inglés eh, Xa se pode facer a matrícula do qual? Eh, do A2, B1 e B2 Desde 8 o 12 deste mes Que día é Oxe? Oxe é oito. Vale, pois pues desde oxe... Non, a... perdón, oxe é nove. Claro, martes nove. Foi dende onte. Ah, é certo, dende onte, que xa levamos un día de atraso, ata o día 12 que creo que debe ser benres. Sí, debe sí. Ser. Eh. Vale, entón, pois xa vos daremos as indicacións pertinentes aos profesor, ao profesorado do quale así que tedes que vir á clase, porque senón non os sabedes. Eh, que máis? Nada máis. Iso é todo. Agrado que vos gustase, ou polo menos que non vos disgustase de todo, eh, seguidonos nas redes sociais. Temos que anunciar que neste programa de hoxe imos desvelar algo, polo que sabemos que estades eh, moi atentos e moi atentas ao cómaros desta semana. Devecendo por sabelo. Si, sí, vai ser... Perenda Efectivamente. Gañadores e gañadoras do concurso de videopoemas convocado polo departamento de Castellán. Saberemoslo neste programa, pero non agora, senón un poquinho máis tarde. Así que tedes que seguir escoitando. Eh, agora o que sí que traemos xe a sección do alumnado, eh temos unha entrevista. Chéganos da man de Estela Lila, a Asamblea Feminista doias de Melide. Estela Lila estreia así o seu propio espazo radiofónico no que nos ofrecerán, bueno, no que vos ofreceremos, que eu tamén formo parte de Estela Lila, a ver, que vai ser isto. Entre outros contidos, unha serie de entrevistas con mulleres da contorna de Melide. A primeira delas é cunha persoa ben coñecida por nós, pois ademais exaluna daqui deste centro, é que en cada ano nos nos recibe amablemente no Paz Gatos, cando celebramos o presumo de galego. Estamos a falar de Carlota Casal, Carlota do Gatos, eh, popularmente coñecida. Con ela conversaron Lua Varela, Nerea Novo, Xia Montero e Taliana Xicachá. Escoitámola. Neste primeiro programa de Estela Lila entrevistamos a Carlota Casal. Seguramente, dixindoso isto, non vos daréis conta de que é. Pero se dicimos Carlota Gatos, que como mundialmente se coñece, seguro que sí. Carlota é veciñada nos han contorno a Medilidad. No seu día foi aluna deste instituto e a herderia do histórico Paf Gatos. Forma parte da segunda xeración dos gatos. Pois foi o seu pai, Nandi, que abriu este local, Catedral do Rock desta zona, ala polos anos 90. En vida, Carlota. Gracias, chicas. En primeiro lugar, a que te dedicas actualmente? pois saber agora mesmo estou nun momento que é un pouco difícil contestar a isto. Pero bueno, traballo como monitora sociocultural con nenos e nenas. e, e sigo traballando de camareira no Gatos, claro. Que é para ti o Gatos? Buf, pois iso é unha pregunta bastante amplia. Per, porque claro, eu medrei alí, despois tive as primeiras experiencias no mundo laboral alí, tive as primeiras experiencias de concertos alí, para min Gatos ao final É como para calquera a súa casa, supoño. Eh, eu vivín moitas cousas ali, conocín a moita xente, eh, permíteme eh, abrirme a un mundo que seguramente se non tibera o gatos estaría máis condicionada, porque me permite ter contacto con moitos grupos, permíteme ter contacto con moita xente que de outra forma seguramente nunca hobera conocido. É unha persoa moi activa, que está sempre na llade de todo canto hai. Como o faz? Pois, eh, con moita paciencia E eh, sempre que algo sale mal Penso que non condiciona Que o seguinte saia igual eh, E do mesma forma que tampouco condiciona que saia ben, vai Pero, bueno, sempre me gustou ser así Creo que, que eso nunca vai cambiar cos anos E, eh, bueno, pois pues organizando moito a xenda Dame tempo a estar en todo E tamén é moi presente nas redes sociais Sí, a verdade que as redes sociais era unha cousa que sempre me gustaron Tiven que aprender a xestionarla porque teñen doble fío Pero bueno, agora mesmo a moi cómoda Empregando as redes para ensinar os meus días As cousas que me gustan E reivindicar moitas cousas tamén, claro No teu perfil de Instagram descríbeste como rara, por que? Porque creo que o raro para min é o guai Cando, cando era máis pequena, sobre todo na adolescencia Eu era rara, non? a que igual non escoitaba a música que escoitaban todos, igual non iba aos locais onde iban todos, non digamos que non era parte da masa. Eh, naquele momento para min era un problema, pero foume dando conta que ao final para min era o que o que mellor que me podía haber pasado, porque fun un a má raros, a má raras e ao final pois gustáme denominar basí, a verda. Consideraste unha muller que cumpre os estados femeninos? Isto é, unha muller normativa. A ver, si, sí, porque son unha muller branca, cisxénero e heterosexual. Normativa? bueno, pois pues depende para quen, supoño. Como influe o feito de ser muller no desempeño do teu traballo e na toda a vida en xeral? Na parte de, de monitora sociocultural e o study integración social, entonces na parte dese tipo de traballos Eh, sempre me sentí moi cómoda porque a verdade a maioría somos mulleres e eh, despois de cara á hostelería e eh, de cara ao comercio que tamén traballei é un pouco máis complicado porque hai en certos ambientes que socialmente se consideran de homens no? entón hai que, hai que, parece que hai que facer moita presencia para que te tomen en serio por suerte eu empecé eh, pois, na hostelería acompañada de meu pai, que é algo que sempre nos fai sentirnos máis seguras. En base ao que vives no teu día a día, crees que siga habendo moita desigualdade entre homes e mulleres? Moitísima. Eh, incluso no colexo, eu eso, traballo con, con nenos, con nenas, no servicio de madrugadores, eh, vemos cousas que pensábamos que estarían totalmente erradicadas Eh, os propios nenos repiten patros de conducta que pf, podrían ser de meus bisabuelos En o mundo da noite, adoita vivirmolas vivir malas experiencias ese sentido? A ver, adoito parar rápido eh, igual que en todo cando bastan de experiencia sabes cando por onde van os fios por onde non vai certas persoas, certas conductas Pero, bueno, na mundo da noite a xente pénsase que todo está permitido, parece que se vai a luz e, e ninguén pode ter normas. Entonces hai que andar un pouco con pes de plomo. Si sí, conoto o noto moito cando temos personal novo no gatos... Camareiros, camareiras, hai unha gran diferencia en como a xente acolle as camareiras en como acolle aos camareiros sigo sin entender por qué pero tómanse máis en serio os camareiros inda que seguramente na maioría dos casos, por exemplo dos gatos, non tiñan ningún tipo de experiencia e as camareiras que xa viñan con experiencia de outros sitios parece que que lles escollían máis confianza rápido e incluso querían pasar os límites que en calcar caso nunca se poden pasar Que opinas de que hai unha Asamblea Feminista no IES de Melide? Pois estou moi contenta, verdade. Teño que decir que cando estudaba no IES había tamén unha Asamblea Feminista. Naquel momento dependía do, do sindicato de estudantes que había. É eh, a verdade que me parece moi chulo que siga habendo este tipo de iniciativas. É moi necesarias tamén. Ata aquí chegou esta entrevista. Moitas gracias por acompañarnos, Carlota. Gracias a vos chicas. vivimos de guerras, no de novo comareiros e co mareiras, xa Se sei que estaba desesperando con ansia esta sección, a mellor de todas, modestia aparte, despois dun de merecido parón pois, para comeza... un Pascual. Pois sí, ísemos Pascual. Si, claro. Que va a comer yogures Pascual. Pascu... No, non facemos eh, a Pascua. Hola, non facemos promoción de marcas, que no. Non facemos non nos pagan. promoción porque non nos pagan, senón claro que o período Pascual, a Pascua. Perdón, perdón. De acordo. Pero unha vez dito, pues, esa marca nos quere boamente facer un donativo pola... a... Gustan os seus yogures Si, sí, pola se promoción vai de face acabamos de facer E que facerlle tamén a Xanceda, que se si que estamos Outra, a... vai, <risas> veña, vai, veña eh, Pero... ben. Continuamos, pois ximos comenzar este terceiro e último trimestre Cunha palabra ben fermosa, relativa á primavera Que é o período do ano no que vimos de entrar A escolla desta volta é abrollar <risas> Segundo unha das besties do noso podcast, a RAG, que para que se decate ou laia besties é un slang ou palabra informal inglesa que significa mellores amigos ou amigas, pois sigo, que eu tamén redo con calquera. Este con... gratuito. <risas> non como amigas de Que caía repartido, polo menos, non? A, a RAG define abrollar como verbo intransitivo, lembrade que é aquel que non admite complementos, cuxo primeiro significado é dun vegetal, botar cromos ou reventos. o exemplo proporcionado é Ao vir a primavera, abrollan as árbores Como sinónimos temos Abotoar, abrochar, agomar, agromar, xenar A segunda entrada deste termo é Dize dun líquido, sair dun lugar Como a auga dun manancial As vagas dos ollos, a sangue da ferida, etc. Ilústranos a Rá con estes dous exemplos Coa emoción, abrolláronlle as lágrimas Ou, nalgún illo abrolla auga todo ano Sinónimos, manar ou xurdir E confróntese a bullar Obviamente, quedámonos coa primeira definición, posto que queremos render tributo a esta estación tan fermosa que acabamos de encetar, na que florecen as plantas, crían os paxaros, se revolve o sangue e fai que a xente se enamore ou, como non, a outra cara da moeda, andamos todo o día cun pano na man por mordas queridísimas alerxias primaverais. Nótese o tón de ironía no meu comentario. A ver, como comareirinhas, a primavera o sangue altera. Temos demasiado romantizada esta época do ano? Opinións, plis. Ay. A mí me gustame no momento non que hai un pouco máis d'horas de, de luz E é so que a mí me gustame sí. o inverno Pero parece que, como que te alegras un pouco máis A mí me gustame cando hai Porque por agora non cheirei, a verdade <risa> <O sea, risa> A mí me gustame que non teño alerxia Claro, primavera. a mí pouco claro, me dir gusta sí, Porque sí, tampouco no teño alerxia me... Ahora, sí. o florecimiento hormonal Por xa si me vai máis regulero A das vegetais vai beben Claro, isto de que os ángel altera xa Aplicarías un pouco máis O que ven sendo os nossos, eh, a nosa clientela É ¿no? eh, correcto o alumnado. Ni en tanto que xente adulta tamén Tamén, tamén florece tamén para ver, con co, co máis sí. efusividade as, sí. as nosas crianças pois a mí o que me gusta da primavera eh, por certo, primavera non primavera, que é un hipercaliguísimo moi recorrente eh, o que máis me gusta da primavera tamén é bueno, non só da primavera, senón, pero acontece moito na primavera, cando hai unha época que chove moito tempo seguido e de repente para de chover e un día sai o sol E vas por aí, e ves as leiras Verdes, que ten un verde, verde radiativo, mm. que parece que se bota a ti, que, que, sí. tí, que encanta ese verde, sí así e as follas dos carballos tamén que se están así superverdes. Sí, ou as flores de repente aparecen margaritas por todas as partes que non sabes de onde saen esas o eh, que becir as margaridas. De un día para outro, boom, todo cheo delas. Encanta me. Sí, é ben bonito. Viva primavera. Pois pues viva. Sen facerme derrogar máis, vela aquí o chiste da semana, que vai ser patético como a sempre. Non home non, patético. Perdón, a está ver, estaba lendo seguinte. Eu que son un home de linguas e acentos, todos válidos e fermosos, por certo. Vai a por diante. Para un canario ou canaria, non o pájaro, senón o habitante das Illas Canarias, abrollar é o que se fai cos botons das camisas. Claro. Moi aí, espera un rato que me estou abrollando a camisa. querer decir que como bo cuñado que és e miha se fala, cubano que é o canario si, ese foi un pouco si, sí, por darlle un, so un sotaque quería claro. creo que lo veo colombiano cubano. Si, sí. sí. sí. sempre recomendamos non imitar acentos sí. adeus, pero aquí hai cano, non entende. A ver, no, a ver. Vamos con cousas serias a eh, científica. Aquí, a da chapa diario. Venga, vamos a lá, que non hai cousa máis bonita para que agromen futuras científicas, que comenzar unha sección de ciencia falando da fenoloxía. A ciencia encargada do estudo dos cambios vinculados ás estacións que experimentan os seres vivos, dependendo da súa propia idosincrasia e, sobre todo, do ciclo climático. Xa que comenzamos a primavera, que, como ben dicía Gonzalo, o sangue altera, isto ten explicación e eh, é cousa de hormonas. Pero, neste caso, hemos falado. Unha cousinha, unha cousinha. A fenolóxia tamén é a... a carreira que estudeu fer, non? A de galego. <risos> sí. Vale, para que nos quedara claro. Silencio na sala, que está o sangue alterado, efectivamente. Pois pues, que se me ocurre un chiste, pero non o vou dicir. Bueno, por nada. No? Como será? Autocensura. É boa que sí. sí, sí. Cada unha das fases do ciclo vital das plantas, agromar, foliación, floración, cambio de cordafolla e caída da folla, é consecuencia da actividade destas substancias que son inducidas nuns casos polo propio relaxo biolóxico do vegetal e outros moitos pola incidencia de fatores ambientais como a cantidade e a calidade de luz, fotoperíodo, a umidade relativa na atmosfera e no solo e as temperaturas máximas e mínimas, en especial as extremas. O quecemento global nas últimas décadas alterou as condicións meteorológicas consideradas como normais, introducindo unha gran incerteza na temporalidade das distintas fases do ciclo vital das plantas, causando atrasos adiantes ou comportamentos impredecibles, por exemplo, na floración. Este cambio ten diferentes consecuencias sobre a biodiversidade, os ecosistemas e os servizos que estes prestan. Alguns destes impactos incluen a falta de continuidade na formación de frutos e sementes, a falta de sincronización entre a produción floral e a eclosión de insectos, claves na polinización a redución de poboacións de especies ameazadas que derivan o no risco de extinción de moitas delas e, en xeral, a perda de biodiversidade ou a incorporación de especies exóticas invasoras. Como xavedes, o que global afecta os ciclos vitais das plantas e isto ten efecto sobre o resto de especies do ecosistema. Sabedes quen tamén al en xeral aos seres vivos? Aquelas empresas que fomentan o monocultivo de eucaliptos, a contaminación de augas e atmosfera e pasan por alto a protección de especies endémicas e zonas que deberían estar protegidas pola súa enorme diversidade biolóxica e geológica. Poderán estas empresas modificar a nosa fenoloxía? Hase saber. Aí, aí, un pouco de caña, que aquí <ríe> na no Ulloa hai probleminhas. Ti crees? <ríe> Podes saber. Podes saber. A ver, so ver, ver molletai oh. científica, molletai un poquinho. Eh? Que me... Ti que queres decir? que vai dicir? <risas> ti que xe parece? Terrible, pero bueno, confiemos na oposición en un movimento ecologista galego que xa demostrou non 70 que non criamos aquí nucleares, pois a ver se podemos facerlle frente ás papeleiras, ó. Oh? Ai, ai, Lembramos, lembramos, lembramos que no programa de hoxe diremos o nome das persoas gañadoras do concurso de videopoemas e que a entrega de premios será este mércoles. No, recreo na biblioteca. Pero, antes, se nos falta... Poñerse tranquilos. Efectivamente, Tranquilas. a sección música. Meña que xa entramos na recta final deste programa e eh, estes días o que soa no noso insti chega dende Lugo, é algo que non lle gusta moito a Rachel porque ela todo te que un rollo vanasense sí. que antes era de victim temptation. Tias te te un pouco emo sí. na adolescencia, no, anascens, no, no etapa, ¿no? o sea, sí. Era emo pero escoitaba a música que gustábame, bueno. O rock gótico, non, gótico lírico se chama. Sí, bueno, no, estes sí. son así metaleiros, roqueiros, un pouco de todo. Escoitamos a Arritmia Arritmia forma na Álex Maciñeiras, o baixo eléctrico, Álvaro Barreiro na batería, Alberto Busto, voz e guitarra eléctrica. Este trio lucense, nacido no ano 2006, comezou máis ligado ao rock, pero xa un rock ben duro, e evolucionou cara ao heavy metal. Precisamente nesta categoría, gañaron dúas veces o premio Martín Kodaks da música en Galicia. Inda así, son unha banda que mestura xéneros, pois tamén escoitamos nos seus temas rap ou mesmo electrónica. O seu potente directo chegou ao longo destes anos a numerosas salas e festivais galegos e na súa traxectoria sacaron tamén varios discos o último deles titulado Un, así, en números romanos, no ano 2022. Eh, chegamos ao momento. Que vos parece? De despedirnos, non? O timos sí, algo que hai que, que, que decir algo. <risas> chao. Os premios. No, chao. Chao. Non, pero, Chame, ah, <risas> no, pero fuerte que engañaría. Faltan os premios, teño, sei, non sei que engaño. Pues, Estádes uh, preparadas, preparados. Queridas, queridos oh, ouvintes que nos escoitades en directo, nos recreo, hola, que tal, estaredes como de Shang-Na-Man ou campanadas en Sí. ou desde a casa, igual nos coitadas, desde a casa, despois a posteriori, pero aí van eh, na categoría de primeiro, segundo e terceiro da ESO, eh, temos un primeiro premio para primeiro ESO ver, oh. CD. Teño aquí Chenís Aldivar de Jesús, yeah. uh. de primeiro, uh. si. Sí. Uh, Patricia Buján Rivas, de primeiro de, yeah, de É Estela Vieira do Nascimento. De primeiro c. Uh, moi ben. Como a rasa primeiro da eso, eh? bueno, están desatadas. Temos a... como Casi, se nota que ten... son alumnas <risa> miñas. Home, claro. Si, sí. tamén temos a crese. ¿Eh? Temos accèsi, temos dous oh, accèsi oh, que poden entrar, ¿no? Terceiro da eso, que son terceiro de Suea, además a que Gonzalo, ¿no? home, é onde dá Gonzalo, por eso, gan van ganar. Sí, pero Gonzalo é o único terceiro que da. Veña, ímos terceiro de eso accèsi para Tania Arias, E para Julieta Riva. Parabéns E veña, veña, veña. Seguimos coa categoría de cuarto da ESO e bacharelato. Imos co primeiro premio que vai para cuarto ESO a... Como non, xa si no. dous nomes. Uh, que serán? son Eva Vázquez Vamos. e Ana Miguele. Do cual vale. er dúas. Bonísimas. Atención que tamén hai unha césit para primeiro de BAC B que é para Mohamed Aeda Daki Mm, o segundo apelido é verdade que non entendo a letra de Paloma Sinto eh, no Non o conhece, non é do clase pero pero no, bem, mojabé, É o único que non é do Ben, sabedes que a entrega de premios É mañá, mércores Na biblioteca No recreo, por suposto Así que ide por ali para ter o voso merecido premio Parabéns as gañadoras. Nos con Arritmia marchamos. A temos que dicir chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Marchamos Pasalo con Ritmo. Mancar, sí. Para a semana volveremos. A ritmo, Arritmia. Esperamos xa no horario habitual dos Luz, eh, que eh, esta semana faísi especial. Eh, pero non... Porque sabéis que nos vamos a Londres, no? Sí, vai haber aí un parón, pero bueno, a semana... Que vean ainda non. Estaremos aquí, ahí como é sempre, uh -huh. a pedo cañón. Ala, hasta la viño. Chao. Que ao meu lado nunca vira despertar Mais ten me lado Non me deixa ni pensar Sintomático, sintomático Como ver que non chega O meu triste final D'cor cor cor